o tambor Bueno, Xulio, xa temos unha convidada unha poeta, poeta labrega como é Ana Vila Portomeñe a conhecemos xa conhecemos eh, sí, vimos, sí, sí. eus vin hasta vídeos dela como mm. vaicas vacas en fin que entre labor e labor pois vense a imaginación ven inspiración mm. e vamos a dalles boas tardes ven. boas tardes Ana Moiha tarde. De eh, como se di por por por aí por, por por terras catalanas. Benvigudes a todos ou algo así. Moi sí, sí, <ríe> ben, Si, si, moi ben. Benviguda sí, sí, ben, ben. ben exactamente, muy, perfectamente. Moi muitísimas por atendernos, Ana. Eh, eh, nada, a vos. Eh, Aínda de nada, déixeme dallle eh, os parabéns a Julio Porque... que estivo fai uns días de, de, de, de aniversario, me parece a min que foi o 23 de me lembrei de de sí. felicítalo. gracias muitísimas grazas, muitísimas grazas, sí. das orellas, tira Tiralle e das orellas que tu, tú, que Armando, tiralle Bueno, se me tira tu a turra das orellas Tenéis que convidado no sé si será... <risas> Boitísimas gracias Debo che un De verdade vale. que eh, o que fai falta É poder contálo é ti que orbexas Exactamente exactamente as... a facer un agasallo a Ana Valle, veña Muller da aldea Muller labrega Son as túas mans A garimo da terra Vale, moi ben Gustouche, verdad? María Leva Mario Leva, bueno. Leva. Escoito, o gusa, que, que nosos ointos non saben que, que, que ti eres gandeira Que ti eres escritora eh. Que ti, ademais, declámas e eh, recitas Posto que hai pouquiño vimos aí sí. eh, eh, Unha cousa bastante verde a, a cor da soidade fora de concurso uh -huh. e, Eso tiñe uh -huh. algo que ver, non? Eh, si, sí, bueno, eh, con, entre varias persoas, eh, sobre todo con Alberto Trabada, uh -huh. eh pois pues decidiu facer un, un documental uh -huh. eh comentoume de, de, de se quixía, quería facer un textos, eh bueno, por suposto eh, encantada da vida porque a verdade é que me impresionaron as imaxes que él me, me amosou uh -huh. eh, Inda que non son da da zona onde estou eu, porque eu estou en, aquí en Taboada, a Prentinha sí, da Ribeira Sacra, de chantada e tal, uh -huh. eh, o okay, que a, a Fonsagrada e todo por aí pues quedame un poquinho máis longe. Mm. Sí. Pero a xoa idade que vin nas fotos, eh, esa esa grandeza da, da nosa terra, digamos, inda que fosen así en soidade idade, pues impresionou-me moitísimo e cando me comentou de, de se participaba, o sea, se, se queria facer unha parte dos textos, uh -huh. por suposto, dixenlle que sí, sin, sen duvidálo. Uh -huh. Bueno, eh, ademais, tamén, mm, parabéns porque pechaxe la edición na terceira de Versos moi contentada, pois aí no... Na, no, na, no o vello cárcere, non? Lugo. Sí, sí, no vello cárcere de Lugo. Eh, sí, bueno, foi unha cousa así un poquiña carreira Porque casi se me pasaba eh, Eu como, bueno, participo Levo uns un, un, un aninhos eh, Participando na revista Xistral do, sí. do noso ben querido amigo que conhecedes eh, Que organiza entre entre máis xente, non? Pero bueno, entre eles eh, Toño Núñez Toño. Ah, sí. Pois, eh, exactamente, bueno pues, eh, Levo colaborando con eles Sempre como un poeminha uh -huh. eh, Desta vez, pues bueno, pasaron noso o contacto de decir, bueno, de se queríamos participar, e eh, eu casi se me pasou todo, e eh, foi unha cosa así moita carreira, uh -huh. eh, pero bueno eh, casi ao último momento digo pues nada, un poe miña así daquela maneira eh, ali o mandei para para yo cárcel uh -huh. e eh, fixeme moitísima ilusión porque fose eh, así, digamos o peche do acto, que bueno, por certo tuveron un recital precioso sí. e eh, un puiden ir eh, sei que estuvo otoño eh, pero bueno, mm, recoñezo que as persoas que, que van recitar Eh, sempre poñen o seu sentimento entonces eh, eso faise, faise moi agradable para as persoas que están escuitando non eh, bueno, Pois pues, malo será que algún día non vai. Hombre, <risas> Pois pues, felicitacións pola túa participación aínda que sexa escrita polo menos escrita eh, ¿no? exactamente eh, eh, Que te agradecemos muitísimo sí, bueno, Claro, é que ao, ao estar traballando de gandeira, mm, e, sí. non estar nunha cidade e todo, pois pues, tens unhos incombintes que ás veces bueno pues, non podes cumprir, non podes estar eh, nos sitios onde queres, porque ás veces bueno coinciden os horarios eh, pues, ao mellorar a soito da tarde, mm. e ao esas horas, pois, pues, bueno, peño que moi xidas vacas porque non vais facer todo o meu home. Alguna vez que outra, pois, pues, eh, dime, bueno, pois, pues, que por certo que me anima moitísimo, que sí. me di, pois pues, vai e tal pero bueno, esta mañana nai, esta miña sogra tamén temos que andar a carreira co, co mozo, que xa é mozo pero ainda non tengo carné de conducir entón hai que leválo sí. de un lado para outro facer as cousas, uh -huh. entón, bueno, pois é complexo, pero bueno e bueno. eh, inda que sea a través das ondas ou de, de internet ou de uh -huh. eso, pois Un alentiño sempre queda. Siempre, sempre. Eu eu teño que felicitarte tamén por outra cousa máis que a min fixe moita ilusión o día 21, eu cumpría o 23, e ti o día 21 sí. publicaches un un verso que me fixo moitísima ilusión e gustoume moitísimo ese verso máis fermoso e letra ca cariño, non? E, de verdade que que bueno, pois sintime sí. moi moi agradecido. Sí. Eu queriolle preguntar a Ana. Eh, sí. Queria che lle... Quería xe preguntar Donde se poden atopar os teus libros? Eh, pois en principio Solamente me queda eh, O de la texos dunha labrega uh -huh. E eh, eh, bueno eh, Non sei se hai algún por aí nas, nas librerías de Por exemplo na central libreira En Ferrol ou así Pero bueno, se mo piden pues, sin problema E na miña casinha que o mando directamente A, a casa ou fogar Adicado e eh, sen problema ningun uh -huh. Pero bueno foi feito a boda, verdad? Algún habrá por ali, na, na librería aquí de Taboada tamén hai algún, mm. e non sei, nalguna na librería máis por aí fiscada, pero bueno, a sí, verdade é sí. que quedan quedan poucos. Como xa o dito, pois, bueno, a tu público é eh, o edit fago, digamos, un poquinho de todo, eh, só so, foron entregados en algunhas que outras sí, librerías, sí, sí, pero bueno, solamente quedan esses. De todos os que fixemos, bueno, los uh -huh. que colaborei eh, no último que foi o que se fixo con otras duas compañeiras, María Luisa e Ana Rey. Uh -huh. Eh, pois ese tamén se agotou. Fixémolo pues eh, a principio de, de bueno, de ano eh, en maio todo eso ya tiñamos todo uh -huh. todo vendido, ¿no? Ah, oh, estupendo. E entonces, bueno, A... E dos outros, nada, dos outros eh, tamén eh, Eu presenteinos nos todos eh, por marzo, o día do meu eh, aniversario tamén o día da muller, sempre os presentei ese día sí, sí, sí. Eh, Prácticamente dentro do ano, pois, algún xa, ao cabo de tres meses, pois xa se esgotará Xa, xa entón, tan esgotados, bueno, non? No? Hai que fazer, que fazer <ríe> sí. segundas edicios Bueno, escoitou a sí. de donde sacas o tempo, como sacas o tempo? Eh, Quitar yo outras cousas logo? A ver, nalgúnas cousiñas Si quito tempo pois, De, de cousas que ao millor me paraban moito antes Ao millor na casa De, de ter un pouco máis eh, curiosinho todo Agora xa pasas un poquiño tamén a edade non? Sí. Que a edade vas deixando De ser tan De ter tan todo tan perfecto eh, Entón, bueno, pois deixo ter as cousiñas Un pouco así de lado Pero, bueno, o tempo non se saca Porque os poemas aparecen Cando lles Entón levas li... Le a no? Entón levas no, no <ríe> <'encant". O>, a libretiño vermella no no O mellor cando acompañas as arvacas á leira, pois pues, sale sí, de sempre. volta ou de li, pois pues, en a libretiña vermella pois pues, anotas eh, esa, <ríe> es... esa frase ou ese o se verso sentada no en el prado ao lado do can posible si, de... si, sí, sí, sí. sí, sí, eso foi un, un bueno, viñeran unha vez os da televisión de Galicia uh -huh. eh, gravaran um, programa Cospes na Terra uh -huh. eh, despois viñeran tamén os de Canle Rivera Sacra aquí de Chantada fixeram unha entrevista eh, bueno, tamén fora maravilloso eh, coincidía que bueno, hai que botar as vacas, eh, eu podo parar un poquinho un día, a tomarnos un café a facer a comida e todo pero se coincide botar as vacas, a persoa que está conmigo aquí na casa, ven conmigo que as vacas tamén. Claro, claro. E entón, bueno, pues nada, eu sempre levaba, bueno, sempre levaba e levo a libre para para escribir. Sí. <risas> Muy ben. Estupendo. A verdade é que eh, esa creatividade, pois, pues, dá precisamente o rural, ¿no? o, sí. a, a, o contacto coa natureza, ¿no? con o natural, non? Eh, a ver, eu penso que cada persoa que se dedica, bueno, que se dedica ao seu traballo ten tamén os dons a partes especiais vense para, para pintar ou para facer mm -hmm. un montón de cousas distintas do, do traballo. Pero claro, eh, ao millllor non ten as oportunidades que eu por exemplo teño aquí nos rurales e a natureza, a natureza pois, é algo que te relaxa, que te inspira, que, que ves que da cidadee eh, de na cidade ás veces poín pois, está agobiado non mm -hmm. agobiada mm -hmm. e eh, andas moi máis a Eh, aquí, bueno, pois pues, eh, nas aldeas postas máis Asía, o hai moito traballo porque é lógico cae moito traballo, claro, claro, claro. pero tamén temos os nosos momentiños, eh, sempre non hai un segundo igual ka outro, porque sempre ao mellor vas toda tranquila por un camiño e de repente pois pues, apareceche ou que sei unha serpe que se se cruza, pois mira, sí. xa non é o mesmo, non? No, no. Entonces sempre sempre hai algo que te inspira. Sí, sí, sempre. O, o contacto co natural, a natureza sí, para, sí, ti, sí, para ti, sí. para ti precisamente un, unha fonte de de de, de É a ajuda, é De, de, de creatividade. De creatividade tamén, claro. Uh -huh, uh -huh. Lóxico. Eh, eu recoñezo que a natureza para min é o máis fundamental, porque, bueno, é o amor tamén, é uh -huh. eh, a familia, lóxicamente, non? Claro. Pero é moito máis doado que calquer persoa, pois o millor poda falar eh, do amor eh, nas súas distintas fases, non? Uh -huh. eh, ca unha persona que poda escribir sobre rural, porque se non vives realmente, pois, podes escribir e podes falar pero o sentir o millor tan sincero que tenga a natureza pois pues non o das transmitido hmm. Bueno, que saibas que o noso programa remítese en Radio Fene e como ti sei que participaxe en Radio Roncudo hai un pouco tempo pois, pois eh, sí. nos, eh, Armando sempre che pide oh? eu tamén cho, a, a, acompaño acompanho sempre che pide que, que, nos, eh, agasalles, con unha... que nos agasalles con algunha das túas creatividades si creacións poéticas e entónces, pues... mañán, ás tres da tarde volverás a remitir en Radio Fne pois pues, a túa aportación poética Ai, pois pues, unha honra, será unha honra eu fixen un pequeniño poema bueno, teño aquí ao lado o meu carón un libro que, bueno, falando de Sistral, pois pues, eh, unho dos poemas que, que bueno, non, cos que participei en Sistral mm. e despois fixen un pequeniño xa hai un araquiño Porque a verdade é que non teño moito tempo estes días, porque formo bueno, claro. parte, bueno, formo parte, bueno, aparte de que ahora nas aldeas as persoas que están aí eh nas cidades sí. eh, que saivades que ahora nas aldeas a época, digamos, na primavera, sí. cando máis traballo hai, ¿non? Claro. Eh, claro as hortas que teñen que se poñere e esas sí. cousas para despois comer esas esas verduras e esos froitos tan sabrosos, ¿non? Sí, exactamente, sí, señor. Muy bien, muy bien. Entón, bueno, pues hai traballo. Levo agora pois, pues, estou formando parte de, bueno, do creamos Entaboado, unha asociación de mulleras rurais. Ah, estupendo. Muy claro, e eh, somos, bueno, pues eh, en principio pues eu, eh, bueno, estou aí na cabeza de presidenta, ¿no? Ah, <risas> muy bien, muy bien. Entón, bueno, pues vai a haber varios actos, estamos los program programando eh De momento son pequenas cousiñas, porque non empezamos este ano uh -huh. Pero, bueno, pouquinho a pouco, pues vamos dando dando adiante Os actos serán agora en abril uh -huh. entonces claro, estes días andamos argallando así cousiñas ten, ten, Pero, bueno, algo de, de tempo para poesía, pois, pues, si sí hai É para atendervos a vos, por por suposto entonces, es entonces está desfacendo un calendario para mes que ven, non? Eh, si, sí, algo así para o mes que ven Habrá algún acto 22 E... Desde mm. do, do 23 caí celebrades o día do Tolito, o día de San Jordi. Sí, sí, sí. <risas> a súa Rosa, un libro Joan Rosa. Claro, sí, claro, que... Señor, sí. que non est que, que este tan lonxe para que ti viñeras aquí a ver a, a asinar os teus libros. Sí por loise non é que sexa tal lixo, o problema é que non podo levar as miñas vaquiñas. <risa> <risa> Entonces ese sí é un problema. Sí, sí, malo, <risa> o problema. é moi, sí, non non tes a quen lle para que coidan. Ese, uh -huh. claro, claro, claro, é complexo, é complexo. Claro. Bueno, pues, pero pois, pois iso o que eu decía Eu sei sei diso porque claro, nos fuchicamos aquí escoitamos a, a radio de ahí, <risa> as radios de por aí e nos sentímonos orgullosos, e, bueno, moi satisfeitos de decir que Radio Sanboy se escoite o venres as tres da tarde en, en, en Radio Fne uh -huh. para non ser unha, uh -huh. unha honra e eh, eh, bueno, pois pues saibas que non somente se en Radio Roncudo sino tamén en Radio Fne tamén se vai escoitar mañán a túa aportación poética Moi ben, pois pues eu tamén eh, falarei un poquinho de vos este este domingo, se dos quere, eh, no programa, no, no, no, no espaciño que teño eu, no meu programa de, de esto de Radio Amplitude de, de vos aires. E, eh, bueno, pois pues comentarei un poquinho con vos, sí, sí que, que tamén sí. se escoita despois en na zona da Paralanta. sí <ríe> Entonces, que, bueno, pues... sí que escoitei algo dun, dun versiño de máis ar argentino no corazón, non? Si, sí. Exactamente, despois se poñen colgano sempre nun, nun bloque que que fai Ramón. Eh, bueno, sí, sí. pois é unha honra pois poñeron o meu grociño de area. Pois eh, enhorabuá tamén, outro eh, eh, outro eh, eh, eh, eh, para na, ver no. máis. Bueno, cando a ti che pareza si, si queres, pois escoitamos. Pois esa eh, esa poesía. Pois eh, se, se, se non tedes moi to incominte leogo sos dous, primeiro que tiño a ah, editora eh, eh, central. Eh, eh, sí. E despois despídome co, co, co vosso Ah, vale Se pues, si vos parece Claro que sí, sí, sí, sí. Non somente se, se, se digo, no un agasallo para nós Sino tamén para os nosos ointes que, se, que seguro que disfrutan Cada vez que, nos, que algún dos nosos eh, convidados Nos agasalla coa súa creatividade poética Sempre recibimos <risas> Con agrado, eh, sempre recibimos Si, si sí, sí. Pois é unha onda vai para para vos Este vai para todas as persoas eh, Catalanas Muy E máis pas que non son catalanas Pero bueno, sobre todo para as galegas que viven por aí Muy bien. E di, xa es que encemos a machia E di así Se xuntos e os meus choros Acougache Porque agora non hai mans Se me deche tanto e moito me mescoitache Porque agora non hai olladas Se soaba o amor Con rayolas que falache Porque agora non hai vida Xa es que encemos a máxia, esa que con latexos espidos bicache, esa que convico eu fixen boar. Quizáis non somos o que fomos, o camiño que eu atopei e ti encontrache. Quizáis, sen ser, somos sombra dunha mar. Mm. Este sí. encliño, para para, es para Sistral. Sistral, ¿no? sí, publicaron sí, sí. En, en Sistral logo sí, sí. Sí. Bien, sí. pues, en tontes. un momento de unha persona que, bueno, en aquel momento pois pues, eh separáranse el eh, yo, yo marido, mm. então bueno, pois pues, ás veces pois pues, coinciden cousiñas así e eh, danme pois pues, para facer un poema, como foi neste caso cando me dixestes de, de, de, de participar con Bosco mm. eh, nada, pois pues, fixen vostideste poema Eh, que simplemente non ten título ningún, pero diga así a ti. A ver. Eh, así, a ti, que nos escoitas falar que te posa a bailar cando a música comeza a soar. A ti, que ris ouxe dá por chorar que non deixas de cantar aínda sen poder as veces camiñar. A ti, dende Galicia estas verbas de alento para ti, que sexan ledicia, dende ondas ondas de radio San Boy, Niste quiño de contento Chegan da muller galega e galdeira boitísimo. A ti, grazas boitísimo Unha perta para hospitalet de Llobregat E toda a contorna E tamén para onde se fala eh. O galego E nunca deixe de soar boitísimo Con amor, eh, dixe, con moito amor eh, eh, Atacando que irades Moitísimas <ríe> grazas Ana, deixe xis hospitalet Boi. Tamén sí. Tamén, pero o hospitalet dice que Boa ten moitísimo que ver pues contigo pues, claro, sí, Moitísimas gracias Ese día a ti Vámolo um, um, publicar tamén na, na, No noso blog eh, sí, eh, Agradecemos moitísimo que, que bueno, pois pues, Sí, que te veras ese detalle con nosotros, puesto que, hombre. bueno, que no todos son capaces de, no. de tener esa sensibilidad de, Bueno, pues nos agradecemos mucho, pero aparte de eso, mm, admiramoste porque siempre eh, siempre nos recibes con muchísima amabilidad eh, Bueno, pues no queremos incomodarte demasiado hay, Nada, es, nada, no hay problema, yo te... siempre que puedo Se, Nada, sempre podo sabedes que estou aí Ti sabes que, sabes que te, te, te, bueno, que, que te admiramos pero que ademais, que como tes tanto traballo que eso xo pide precisamente por ser la brega de gandeira uh -huh. uh -huh. Si sí. bueno, pues... Son la brega, son gandeira son máis son amigas ás veces Algunas veces tamén son pesada Pero no, bueno Como a todas as persoas deste mundo Si, si, si, todas as persoas deste mundo Temos as cousas boas e as cousas malas E hai sí. que aceptalas e, e bueno, sempre que tanto Eu vexo por vos, non? para as persoas que, que estades Eu as veces, pois pues, bueno, sempre vexo Escoito despois de segundas Porque moitas mm. veces non, me, non podo estar ao claro. momento mm. Escoito as veces o que facedes e tal E, e bueno De verdade que onde chegades, eu penso que a radio eh, a televisión tamén, pero a radio moitas veces onde chega eh, chega de outra forma máis sí. forte, non? No. Porque como non se ve Acompaña, eh, non O sentir é moi distinto eh, eh, É unha forma de expresarse Moito moi máis eh, máis Agarimosa, moito uh -huh, máis cercana Pois nos queremos eso. Entón, bueno, pois. eso Nos queremos eso, acompañar eh, de, Entreter, eh, pasalo ben Que, sí. que todas as persoas que nos escoitan Pois que, que, que teñan ese sentimento Que nos tentamos de, de transmitir É dicir, disfrutar, eh, sí, disfrutar Co que facemos e disfrutar Co que ofrecemos tamén non? Uh -huh. Ademais a radio ten un pouso tamén eh, <risos> bueno, te, temos a ventaxa é, é dicir, as novas tecnoloxías dános esa posibilidade de, de que podamos despois voltar outra vez a, a emitir sí. o, o programa e, e entón uh -huh. pois, os podcasts tamén se poden voltar a escoitar sí, e eh, eh, eh, eh, eh, eh, bueno, pois, a xente agradece tamén uh -huh. eh, sí, sí, sí. De tens que ter en conta que están escoitando desde Suíza tamén, tamén desde o Brasil <risos> tamén É de, de canto <risos> en canto desde o sur de Argentina tamén. de Urusaya E en, uh -huh. en Portugal tamén e tamén, desde, en Portugal. e tamén se en Canadá tamén se vos escoita eh? <risos> Sabe, sabes. sí, sí Bueno, pois, pues, que xa agradecemos moitísimo a conversa de hoxe que este, de verdad, mira, Luz Luz de arriba acaba de felicitarte uh -huh. por ese por ese, por ese poema, ¿no? Por ese poema Ai, bueno, pois moitas grazas, unha aperte enorme para ela eh, eh, Nada, pois é un orgullo pois, eh, que Galicia teña as persoas que teñen eh, e que, que tivo e que teñen, eh, eh, vale. e as que veñen agora Porque hai xente nova, veixo que está pegando moi forte no tema da, da poesía sí. eh, E cada persoa teña o seu estilo e as súas cousiñas E iso é maravilloso por a, por a diversidade que, que existe Claro que sí Bueno, pois, como falaxe tamén de música Vamos a intentar despedirte con música galega tamén Que, que, que bueno, estamos máis ou menos o día Con todas as persoas uh -huh, que sí. que nos a, a acompañan eh, eh, Temos a sorte de que, bueno As últimas novidades cheganos aquí E, eh? polo tanto, intentaremos que unha peciña de música eh, Pois, sirva para rematar a, a, a conversa contigo <risas> Moi ben, pois moitas grazas eh, Bona tarde e bona nit despois E boa semana e bon todo Que, que teñas <risas> unha feliz eh, Semana Santa Como dicimos, eu cando era cativo Meus pais eh, dicían Cando chegaban esas, estas datas Felices Pascuas uh -huh. Exactamente, felices Pascuas Para todos E eh, nada, unha aperte enorme E que estaremos pacando o necesite de sempre A disfrutar, a disfrutar. Muchísimas gracias otra vez, Ana. Gracias. Bien. a What? We'll